الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشيطان والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا إما بعد ناقزا عليه الله جل العلا في صلوات السلام والباطنك إليك بسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم A prije nego bih krenim sa svojim večerašnjim izlaganima da vam kažem neke tri napomene. Prvo, izvinjam se što sam došao bolestanje i što mi je glas laka kaka vijest. Druga stvar, želim da vam se svima zahvalim svega organizatoru, a onda svima vama prisutnima zbog velike stvari koje uradite. Čestitam vam zbog toga što ste odabrali da dođete ovde na vas kup ovako da jeste prednost da čujete šta kaže Allah s panjotala, šta kaže njegov vrsu, sallallahu alihi wasallam spomenutu temu u odnosu na to dom. Dakle, želim da vam izrazim u štuluk sa jednim adijisom je poslanik sa Allah, ali ih kaže da ima, dakle, pričavam adijis, da ima posebnu vrstu melejka koji je stvorio i koji je dao jedan specijalni zadatak na dunjavku. Njegov zadatak je da idu pod unijalku i traže skupove zikra, skupove znanja. A ja molim Allah, da je ovo bude ubrajano među te skupove. U hadisu se kaže, kada jedan iz skupine, te, te skupine meleka, nađe skup zovne druge meleke iz iste vrste, kaže, vrte vam, ovdje ono što vi tražite. Pa se onda svi meleci skupljaju, i natkrilju taj skup i red seže do Đenjaškog do prvog Đenjaškog neb. I onda ta bezgriješna Sorina mole Allaha subhanahu wa taala za neki počit to skup. I nikad neće biti isti ona koji uđi na ova vrata i onda kada izađe kod Allah subhanahu wa taala kako je iskren u naveli zbog čega je dašao. Jer ti melec mole Allaha subhanu wa ta'ala da, da, da učesnicima tog skupa opastu i da im poleća njihove neređe, uh, stepene, da ih uvede u džene i tako dalje i tako dalje. Spravljeno je se isto tako u jednoj versiji hadisa da sufitali Allaha subhanu wa ta'ala A jedan u tom skupu što je ovako malo odmahno, to nije baš ono direktno učesnik, nego on po strani stoji neko vjerovate ili stidljiv ili ne znam ja šta, A šta će sa njim? Paula Đelešanu obećava i njemu samo uprostio. Iz Bota kažem, muštuhva, hvala, Bogan, ovo je veliko Dakle, ko, ko ima ljudi da su ovom trenutku na nekom mjestu gdje, gdje se mogu raspomoćiti, gdje mogu se i ugljati ali vi dajete prednost znanju ovom skupu nasprav. Ovaj, dakle, i nije ispod. I je prednost druženja i, i živih predavanja u odnosu na predavanja preko kaseta, preko CDL itd. Dakle, uvijek date prednost ovakvom druženju nasprav cijede ovaj kaseta, cijede ovaj kasete dobro dođu kad čovjek puti, kad je u autu i tako dalje. Ali ova živa riječ ima poseban da rekati kola vas, sada o i uvijek gledajte prednost o živoj riječi. I treća napomena, četak ću napomenuti treća napomena je da bi u budući, bez obzira kod budi bude predavač, rad isto posebnog berekata, da uvijek gledate da muškarci prve redove upodbunjuje, da ne budete raštorkani. Jer posebanje se ovako, spominje se u, u predanjima, kada je hutba, pa kada ima, drži hutbu, petko, kada ljudi budu bliže ovaj, minbaru. Dakle, u hadisma je poslijek da se dođe bliže predavaču. Pa u sa smislu ja vam savjetujem za uvoduće da gledate žena povoda godnih redovih a vi o, da potpunijete prvi redovih. I četvrta napomena, ako, boda, ako budemo važljivi večeras bih trebali da naučimo neke stvari ili ponavimo neke stvari. Prvo da znamo koje su to najveće Allahe blagodati. Zatim da naučimo koja su to pravila u prema Allahom i blagodatijom. Da šta je definicija šukra zahvalosti, kako se ispoljava, kakva je razlika između šukra i hamda, plodovi šukra, kakvi su djuri Allahom postavljaju vljeznici prema šukru i praktično kako će mi zahvali biti prema Allahom i blagodatijom. Dobro. Svaka duša po svojoj prirodi, dakle, to je urođeno u njoj, voli onoga koju tako dobro učini. Sve jedno, da to dobro bilo? Malo, neznatno. Dali se neko potrudio da to dobro učini? Dakle, duša po prirodi voli i teži ono mi koje joj tako dobro učini. I svako učinjeno dobro od strane dobročinitelja, prema nekoj osobi. To je dokaz njegove ljubavi prema osobi. Pa sad zamislite kolike su Allahove glavodati koje mi uživamo i kolika je Allahova ljubav prema svim stvorenima. Jer nisi u stanju jednostavno ni podići, ispusti pogled, ni ti okreni glavno na bilo koju stranu, a da, dakle, nisi u stranu da, da, da, da, da zapaziš e, velik, mnogobroj je Allah je oblavodati koji je podario na oživanje. E, podario ti je život, podario ti je sva čula koja imaš, podario, podario ti je razum, da možeš da razmučiš šta je dobro, šta je loše, Otčinio ti je sve što se nalazi na nebesima i na zemlji. Slavo ti poslanike, slavo ti knjige. Dao ti znakove na putu da, da, da koračaš putem do Allahom zadovoljstva, odnosno da, da dobiješ dakle, vječno uživanje u Allahom ženom. I ako bi čovjek čitav svoj život proveo, u zahvaljivanju Allahu, na blagodatima ovaj, kojim je darovao. Dakle, čovjek bi svoj život pokočao, a ne bi se u potpunost nikad mogu zahvali Allahu na samo jednoj blagodati kojim je darovao, a kao boli na, na svim ostalim blagodatima eh, koje uživa i kojima se koristi. Nažalost, vrlo je mali broj ljudi koji razmišlja o blagodatima, koji je svjestan Allahovi i a još je manji broj, odnosno velika manjina je ljudi koji Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljuju na blagodatima onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljno. Spomenuću vam jednu priču. Čitao sam da je jedan Čovjek, nije, nije bitno da li je musliman ili nemusliman, ali sve su prilike da je bio nemusliman. Zaželio da promijeni svoju kuću, njegova kuća u kojoj je živio i A imao je svog kolegu, svog prisnog prijatelja, kućnog prijatelja ovaj, s kojim se družio, koji je bio vlasnik jedne agencije za nekatnine. Pa je mi njemu i povjerio se i ukazao na i zamorio da, da on ovaj, izreklamira njemu kuću i da je stavi na prodaj, da je prodala naprijed po finoj cijenu. Dogovorili se, kada ovaj pripremi reklamni materijal ovaj, i su priču, sve podatke, prije što od njevoj eder, što izađo javno sa oglasom za prodaj te kuće, da, ovaj, da se opet nađu pa da dogovoje neke sitnije detalje još. Prošlo je nekoliko dana i ovaj zove vlasnik LPD agencije za vrst vlasnika kuće, evo ja sam spreman, pripremio sam, pokazuo materijale, slike, šta. Zato što je znao sve o toj kući njegovoj, bio ukućni prijatelj, znao je sve što se nalazi i kako, sve detalje pojedinosti. Samo je još ostalo nekih malih detalje za gledanju, uravnost, da, da, da se postavljaju ulaz. Kažemo, ja što bih pročitati, ti slušaj papo, vidiš da nešto nije u vrijednu, ovaj, odravo je zamječano, ali mu je stalo čitati. Spomenuo gdje se kuća nalazi na nekoj lokaciji. E, opisao je detaljno dvorište njima, prilaz kući. Opisao je bazin ispred kući. Opisao je raspored soba, materijal iz koje je napravljena kuća. Sve detalje i završuje sa čitanjem. Fenomenalno, tekst, super. Ova ga znamo još jednom mi pročitaj, molim taj. Čovjek uzme još jednom mu pročita sve kako je napisao. Pa ovaj na reče kaže, blako onog ko živi u toj kući, ko ima takvu kuću. Kaže, pa ja sam čitav život sanjao da imam nešto ovako, a do ovog trenutka nisam bio svjestan, ovaj, sam spoznao kako kakvoj kući, u kakvoj glavnog djetlja nato to da je ovaj svjestom nas bio za prijatelju i zamolio da ja da ne kamira, ovaj tu tuči ona e, na novo teksta nije više bila na prodaju. Dakle čovjek nije svjestan blagodati dok duboko onima je razmišlja dok e, ne pogleda neke detalje o, i, i, i zato kažem Malo je zaista ljudi koji su zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i odatle lažnost tebi. Allah subhanahu wa ta'ala traže وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ شَفُورِ Malo je među mojim robojima onih koji su zahvali. وَلَا تَجِدُ أَكْفَرَهُ شَاكِرِينَ I sigurno ćeš vidjeti da većina njih nezahvali, odnosno vidjet da je malo njih, njih koji su zahvali oma jechad bi ayatina samo izdavni nezahvalni poričesti i zato kažem govor govor o zahvalnosti Allahu na blagodatima zahtjeva govor o svakoj blagodati pojedinačno to imenci Allahu blagodatcu toliko obrovene da se ne mogu ni prebrojati ni ni Sad, da imamo vremena pa da podijelimo svakom od vas harticu papira i da danemo rok od dvije minute, da svako od vas napiše deset blagodati ili više, koliko u napadnje. Ili biste vidjeli koliko smo mi bogati, koliko toga ima s ovaj, čime mi uživamo i ovaj, što nam je dato. Ali, Često zaboravljamo o, da, da, da budemo zahvalni nekih apalađaraš, anu traži da mi budemo kao vjernici, na. avada dujavka. Zašto? Zato što o njima ne razmišljamo. Dakle, često i, i kad se sastanemo i kad pričamo i sjelimo, uvijek nekako iznosimo naše probleme, pričamo o surovoj suroboj svakodnevci, o, nema nekih vednih tema Ovaj, samo je crnuo nekom, dakle, nešto što nije zaista tako. Dakle, do nas je, u nama je problem. Evo kako, žalimo se zašto je trnje ispod cvijeta ruži, a ne pričamo o, o, o ljepoti onih ruži, onom cvijetu, o, o onim prekrasnim bojama, onom prekrasnom, ovaj, kako se zove, mirisu. I uopšte nismo svjeske da, da se trebalo zahvala Allahu subhano dala što je dao da upravo cvijet uže bude iznad trne a ne iznad trne razumijete li e, žalimo se na upus hrane a zaboravljamo da svake godine 17 miliona ljudi preseli od gladi dakle o čemu pričamo Dakle, kada želimo da, da pričamo o odnosu jednog muslimana prema blagodaj onda trebamo da kažemo, da spominjemo četiri najvažnija pravila u ispravnom razumijevanju tih blagodana. Kad vidjet ćete ovaj koliko vičimo. Dakle, pravila u odnosu prema blagodaj Prvo pravilo je Da su Allahe blagodati koje je davili svakom čovjeku zaista, šta? Mnogo brojili. Dokaz kome su riječi od Allaha. Ako biste vi brojali Allahe blagodati, vi ih ne biste mogli prebrojati. Daista je Allah onaj oprašta, koji mnogo oprašta i Dakle, ako mi razmislimo, pa tim blagodatno vidjet ćete da smo bogatašni. Spominje se u, u jednom e, esaru, u jednom predanju, da je se neki čovjek često žalio na svoj hal, na svoju neimaštenju. E, kako je siroma, kako je ono, kako je ono, kako je ono, ukao malo prije što sam pričao, ovaj, onaj crnjak i ono crno pred očima ružaj na trnje. Pa me prišao jedan pučenjok i upitao ga, dobro, žališ se, a da bi ti htio da prodaš svoj vid za stotnu hiljada, ne spominje se čega, tvoja valuta, da li dinara, da li birke, da li. Uvijem stotnu hiljada, kaže, stotnu hiljada, kaže, Dobro. Da li bih htio da prodaš, kaže, svoj slug za stotnog ilada? Ne. A onda ti, kaže, doga, ti si srošan. Čim da želiš da, da, da za ovalike pare prodaš to što posjediš, što imaš. Dakle, Allah je glavno dati koje je svakom člověku su doista naudojni. Drugog pravila, uvod suhrana, Allah je glavno dati. Dakle, ispravno razumijevanje, svatanje, Allah je glavno dati jeste da se neprestano nalazimo u nekoj od Allahi blagodati. Dakle, nema nijednog trenutka a da u njemu nije čovjek u Allahi blagodati. Dakle, neodvojivo od, od insana. Bilo da su blagodati jasne i vidljive ili da su tajne iskrivane, ali بل وبلغه قال الله سبحانه التالا الا تروا ان الله سخر لكم منافي السماوات ومنافي الارض واسدى الله ظاهرا قال جزرت لا بد ان الله سخر لكم دوام الله قد جميع اسش توينا небеسما ايش توينا زمين واسدى عليكم نعمه naužilo da, da da imate podario svoje blagodati bilo da su one jasne ili skrivene kontaktirao sam tevsir edukaci razmezano zove ovaj, ajit poslije je zna svih kaže imam kesicu cidi kaže ukazujući svojim stvorenjima na blagodati koje im je darovao u svjesnoj godini Uzvišeni kaže da im je potčinio sve što na nebesima, kao što su zvijezde koje im daju svjetlost u noći i danju i ono što je stvorio na nebesima poput oblaka, poput kiši, poput snijega, leda, zatim što je im učinio nebesa čuva i krovom, da ne padne. Tako pokazuje i na blagodati zemlji koja je njihovo prebivalište, na kojoj su rijeke, drviča, usje i vodovi, tada im je dao da osjetlije njegove blagodati bilo da su jazme ili navidive, poput slanja poslanika, jerovijesnika, slanja, gude, tako dalje, tako dalje, tako dalje. Treće pravilo u odnosu na ovahve blagodati jeste, i pasto je da je svaka blagodat data da je ona iskušenje i belaj pa makar po svojoj spoljašnosti ona izgledala kao počast i dar. Svaka blagodata je iskušenje i belaj. I odakle, ona je kogulje imao više i više i će trebati odgovarati. Ima veće obaveze. Dok kad smo mi su riječi izišljene od Allahe, Suraj, Teđer, i kaže sa onako sada kada čovjek kada gospoda njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast i kaže i blagodativa ga obaspi, obraži Gospoda, mi Gospodari, amen gospodar i amen postupio. واما اذا مبتلا انتظر عليه لسطى فيقول ربي افالذا كلا اكدا ده بيغا اتسخاو اطلب لغوه غصبه اوقني قال ذا غسدا موي لاقسطي كلا اتوني تطق Allaha je blagodati, Počas, a ne iskušenje, onda bi Allaha da najbolji i najdobraniji rogovi najviše uživali u Allaha im blagodatima. Najviše bi imali. Odnosno, Allaha im nekjatelji, one dakle, kakve se Allah i Đarašanu rasrkili, koji su zavutali, koji im u hrtmasi i danu i noću njima bi uskratili, oni nikad ponad A mi vidimo, da je ljugačije stranje, pa se pitaš, gospodaru moju, ovaj i širp čini, a njemu si to i to. A ja ti terhid a mene iskušaj sad iz zapira. Pravila blagodati, to je treće pravila, jeste da su sve blagodati, šta? Bela je iskušenja, Jednom je u Rahmanu i Naufu radjavao ta angu, donesena hrana bi se ihtario. On je pospio dvije poslavače. Pa je kazao, Musa pripnu mir, je ubijen. A taj čovjek je bio, kaže, bolji od mene. Kaže, staljen je u čefine koji, kad bi pokrili njegovu glavu, otkrili bi njegove noge. Odnosno, kad bi pokrili njegove noge, otkrili bi glavu. Nije bilo Čefina dovoljni da, da, da posluže svojoj funkciji, da preključi čitavu tijelu. I kaže, tad je Hamza ubijen, a i on je bio bolji od mene. Nakon tog perioda kaže, nam je otvoren dunjavuk, ili u drugom rivatu, datu nam je od koliko je data, pa kaže, pa smo se pobojali da nam ispata za dobra djela uvijek data na dunjavku. Nakon toga je ovaj, počeo pravaće i dostavio svoju pravnu, nije imao nikakoga prepitao da, da, da nešto je nekakvara, se toko je dovoljno. I četvrta, odnosno, četvrtom pravim uvijezanjem za ispravan Bogospodno glavodatno, jeste da će uspjeti onaj ko bude zahvalan na blagodati. Na, na ekonu blagodati traži se zahvalnost. I o tome ćemo na mi teraz malo i tajnije pričati. Allaha pa veoma važna kad pričamo zahvalnost u šukru. Eshe ur i šakir onaj koji je zahvalan i onaj koji mnogo zahvali. Tako se kaže da inna Allahe šakirul alim, doista Allah onaj koji zahvali i koji zvezna i kaže se inna Allah šakur Allah je koji je koji mnogo oprašla i mnogo zahvali. Kako to Allah Jalešanu zahvali? Allah Jalešanu ima osobiru da zahvali. Njegove lijepo ime šakirje, šakuri. Pa tako što za malo dobro djelo dadnije više struku nagradu. I za grijeh koji nekući i premanjimo ga potpuno oprosti. I Allah bi poslanici su imali osobinu u Bili su zahvali Allahom i Romani. Ta stvorenja Allaha ljudi kojima je, je povedel poslanču. Dakle, bili su zahvalni, mi se u njih i mi njih slijedimo. Spomenuči samo tri poslanika. Spomenuči Nuha, spomenuči Brahma poslanika Muhammed sallallahu alaihi vse. Kada pa Allah, je Nuha, kaže, Dohijeta men hamel dana nuha inna hukeana abzeb shakun kaže, o potomci, oni koji smo sa lukom nosili, ime Hukana Abdel Shafura, on je doista bio rok zahvalni. Ibrahim, alaihi salatu wa sallam, kaže Allah s.a. ime Ibrahima kane hummetem, alita billah i alika. Ibrahim je bio primer čestitosti pokoran Allahom, pravim jednim. Volim Nije Allah učinio širka. Şakir li el i bila je zahvalna na blagodaćenju. To bi, "İçteba bi'l-fadl billa'sirat min istatim." On je njega izabrao i napravio hudvecu. Poslanik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, naš učo, naš je klanjat toliku noć namaz da customPlot fa'ina li otakle od silnog stajanja narošenom razu. Pa mu je prigovorano zbog čega to čini, šta je kazalo? Završem da ne budem, šta? Lavo zahvaljeno. Dakle, to je ta zahvalnost koja se traži. I zahvalnost za pojuši obećane narode, plodovi, evo nekih plodova vezanih, za zahvalnost na Allah-u Prvo, kada čovjek zahvala allah al ta'ala, to je razlog za zadovoljstvo gospodara svih svijetovani. Koji im tekšku rum, ljubi i lepo. Ako budete zahvali, on će biti zadovoljen sami, kaže allah subhanahu al wa ta'ala. Zahvalnošću se štiti od allah i kazni, kaže allah subhanahu al wa ta'ala, Ma jef'anullahu bi'adaliku in shakratu wa amertu. Allah vas neje kazniti, ako vi budete zahvalni i ako budete ispravno verovani. Pa katada rahmatullahi alayhi tuhvac'e čovac'e ajf kaji Inna Allahe jallatayna ukumunaju Doista Allah uzvijšeni neje nikada kazniti Onoga, komu bude zahvalni. Ona niti ne, niti onoga ko bude vjerenika. Dakle, ovo je većanje. Dakle, zahvalno si jedan od štitova da ona Đerešanu nedavnije kaznije. Zahvalno što se povećavaju male vlagdara u internetu na inšeketu lezi i denetu, kada je gospodak tvoj objavio, ako vi budete zahvalni, ja ću vam još više povećati, još više ću I zato su neki od naših ispravnog prijehodnika imali običaj da kažu en miram velohšije, fe bi šukri. Kaže, Allah je blagodat su kao divna životina, fe bi šukri, pa te blagodati, zavežite, stelite ih sa zahvalošćom. Ko da kaže, otići će ako ne budeš zahvalan. Ako budeš zahvalan, ostaće. I ne samo ostati, nego će se i povećati. I vjerujte mi, ispravni predvodnici su zahvalost, šukr, nazivali i drugim imenima. Šukr su sa riječju hafiru, čuvaru, zbog čega? Zato što šukr čuva Allahnoj blagodati. Izvale su džalibu, odnosno dobavljatelj ili priskrbljivač ili ovaj, do, do, donosilac, zato što šukr donosi blagodati. Zatim, sa zahvalnošću se postižu nevčastvene nagrade na ahiretu, pa Allah samo znao. O se ne zi šakiri i mi ćeo nagraditi šakir, a ne zahvalnijem. O se jezi lahko a Allah će nagraditi one koji budu zahvalniju. tako da je i Zahvalnost na Allahim blagodatima nije nešto što je proizvodno, ko ćeš, nećeš nego je to se da je jedan isto tako od isplejadnje naših ispravnih, prethodnih, od bio i čelav, i gubav, i slijep, i na samo to, nego je još bio i paralizovan u pogledu svoju ruku na nju. Tako je bio izkušan, dakle i gubak, i korak, jedno slijep, i ovaj, e, paraz, paralizovani rupu i nogu. Iznosili da ljudi, pa ga stavljaju ako kod ljudi prolaze, nakon ne gude međusvijetu, ne bi nije sam, osam i tako dalje. A on je imao običaj mnogu stopu da ponavlja jednu račenicu. On je govorio, alhamdu lillahi madija al-fa'ni mima ibtala bihi kathira bihman kharakava, fadbala mih tavdila. Čeje stojimo po nadiu? Nikad ne bih da pa sanio. Pala Allahu koji mi je podario veliku dobrotu i zdravu. Sačuvao me od mnogih iskušenja kojima je izkušao svaj spavljena. Zamsta čovjek, dakle, čelam, gubam, slijep, paralizovan, a govori ovako vrčastvene zliječite. Pan je Allah su, Pan je Zala, što mu je podario svoj dobroću, što mu je dao zdravlje, što, što ga nije iskušao sa nekim iskušenjima s kojima iskušava svoje progove, što mu je dao dakle počast. Množno ponavljeno. Pa jednog ponednika prošao jedan čovjek i zaparali su uši, ono je lijepši, pa mu se obratio i kaže, pa u čemu je to tebi Adlađenešanu dao zdravlje? Eto te kaže, čelav si, slijed, guba, paralizovan, u čemu ti je zdravlje dao? Pa me ovaj kazao, kaže, teško tebi čovječa, pa dao mi je jezik sa kojim zikak srce koje je zahvalno i tijelo koje je nabilavio Nisu to velike balne, at' Allah. Dakle, dakle treba, se, e, obaveza, nije nešto proizvoliš. I šta god da budi, kakav god da, da budiš, treba da ostaneš Allahom za hvalinom. Naredba Allaha kaže, onađe naše ljudi u Zahvaljujte Allahu na njegovim balne, ako ga ispravno obožava, tj. d. d ova ispravno rovite a kaže Allah subhanahu wa taala u midratiju sadquni zkurkum bi isbami tabela ya spomeliti vas wasquli wala tadfuru budi tamizahali ina blagadat ma limu etbit nazahali limu te blagada o zahal nasu i hadis sallallahu alayhi wa sallam poznat hodis je kaže tajna od embr primjer vjernika in svaka stvar u pogledu nije što se sudarisanju što što, što što dođe do ja sve fer po njemu valaysa dak bi ahli ahli, I se ne deša na svih drugim osim sarijed Ako ga zadesi neka radost, nešto što je povoljno, nešto što je poželjno, što voljno, on zahvali i to bude hrl po njega, dobro po njega. Ako ga zadesi neka nevala, on osabori pa bude upeit hrl po njega. I Imam Ahmed kazao, I to je, ako razmislite i ovom tradisiju i riječu od imama Ahmeda, što ću sad kazati, to je filozofija imana i, i života dunjala u školu. Ovaj. Kaže, imam Ahmed, kaže, el iman nis iman, ispravno vjerovanje, iman dva sva dijela, sastoji se od Voga, nisu u sabru, a nisu Jedna njegova polovina je sabr, strpljivost, a druga polovina je šukr, zahvalnost. Jer uvijek je čovjek između toga droga i uvijek je na ispitu svoga imana. Ili će osaboriti, ili će zahvaliti. Dobro, nakon ovog uvoda postavlja se logično pitanje, pa dobro, šta je to zahvalnost? Šta njena definicija? Islava slučenja su dao i nekoliko definicija za glavnost. Neki su kazali da je to spoznaja blagodati. Spoznaja opištno reže se za srce. Neki su kazali da je poniznost prema onome i po tu blagodati daje. A ima i u je ova njegovja definicija se posebno doimla. On kazao, a šukru u duhuru aferi mi'nata Allah. Kaže, zahvalnosti pojava traga Allahove blagodati. Ala lisani abdihi i cenanima i ahtirafam. Kaže, na jeziku njegovog roba, priznanjem i zapalivanjem. To je prva splada. Wa ala talbihi šukudeva marhabetem. Na njegovom jeziku, na njegovom srcu svjedočenjem i ljubanjem i njegovim djelima povinujući se njemu i pokoravajući se njemu. Imam Imru Hajim je u definiciji kazao da, da šukr, odnosno zahvalnost, ima svoja tri rukna, tri temelja. I sva tri temelja moraju se upotpuniti ovaj, da bi čovjek bio zahvalnost. Došu. Zahvalnost srcem je tako, zahvalnost jezikom i zahvalnost čime djelimo. Zahvalnost srcem se ogleda tim što ćeš biti ubiježen, da je svaka blagodana koja data, da je onak isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala i ni od kogu drugog. To je ispravna hrvina. Sve što je dobro i sve što je loše, i sve mu je izvor Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah daje. Ta Mi ne, poriči, ne poričemo ulogu ljudi, ali ispravno sva za hvalosti Allah wa srce na glavu dati, jeste da je Allah dao tu glavu a da su ljudi posrednici. Allah wa je izvor imdjata, a čovjek je samo posrednik. Dakle, ja imam neku knjigu i vidim ti da si nema, dadim ti knjigu i reklim je onaj što ti je tvoj prijatelj odnesi ovu knjigu ovaj, kao hediju. da ti odniješ tu knjigu, odneseš i daniješ mu ovaj, kao hediju i čovjek se tebi zahvali izbaka, ti smo ovaj, dao neku blavu datu. I tebi zahvali. Ali kad sazna da sam ja, pokretač, davan na te knjigi, da dođe do njega, onda treba više mene cijent nego onoga koje je donio tu knjigu. Jer je moja knjiga, ja sam bio njen vlasnik, ja sam je ciljom pokrenuo ovoga, dao da, da, da, da, da tu. knjigu. Allah pripada najljepši primjer. Allah subhanahu wa ta'ala je vlasnik svega. I sve što se dešava, Allah, Allah je to dao. I ne možemo kaza da je neka blagodat Od toga i toga, ne, ta blagodat je isključivo da vlada subhano od I to je zahvalio srću. Da si ubijeđen, da je Allah želešani davalac te blagodati. Kad imate što u svom i takav grad, tad si ispunio te vjeru kad zahvali se. Tad si zahvalio srću, ostaju ti dvije stvari. Zahvalnost jezikom, a ona se ogleda kroz dva načina. Zahvalnost jezikom da zahvališ Allah subhanahu wa i da pričaš o tvoj blagodati, da o tvoj blagodati pripovijedaš. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّهُ A što se tiče Allah bih blagodati o tome في في بوليه داي عليه وسلم ما لم الكثير ولا يكن يزحوا الناس لم الله ولا يكن يزحوا الله شكر وترقها a pripovijedanje, razgovor o Allaho, blagodati je zahvalnost na toj blagodati, oterka kufru. A, a ne postupanje od tobe, odnosno ostavljanje, ne pričanje o Allaho, blagodati je kufr. Nije kufr da je čovjek izašao iz imana, nego je kufr u smisku da je poreko tu blagodat koja je data. Nije se zahvalio. Nije se zahvalio Allaho, žaludu, žaludu, žaludu, žaludu, žaludu, žaludu, daže džemaat kolekti u njemu je Allahova milost on furqa tuada a ovaj razdvajanje hadis baš sam ih da se vratimo na srce kad zahvaljuješ Allahu subhanu ve taala i i srcem smatnjaš Allah je naš izvor i vlasnik svih blagoda ovo je odudara od, od a, tvoje obaveze da budeš učtiv prema ljudima da budeš njima zahvalan upravo zbog ovog jela hadis je direktno kaže se solo wa man lam yashkur lin nas lam nije illah oni koji vam je zahvalan, nije zahvalan nije zato je dakle pričaćemo kako se zahvaljuje ovaj ljudima trebaš uvijek biti zahvalan i ljudima ali dakle tvoje srce je čisto dakle blagodat mjeru vlasnike Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakle, zahvalnost srcem, zahvalnost jezikom, tako što ćemo zahvaliti Allah Uđarašanu riječima, na toj blagodati koji nam je dao, da je koristimo, da uvijem uživamo. I što ćemo o pričati, to je zahvalnost jezikom. I ostaje treći, znači treći ruk, treći temel, bez čega zahvalnost nije potpuna, to je zahvalnost djelanja, tako Kako će ovdje Allah Zahvaljom zahvaliti djelom nama? To zavisi od vrste blagodati koja je nam je data, ali uglavnom, dakle, uopćetno, zahvalnost djelom na blagodati koju ti je Allah Zahvaljom t'ala darovalo je da tu blagodat koristiš samo u onome što je Allah Zahvaljom dozvolio. Da sa to blagodati ne činiš Allah Zahvaljom t'ala na neposlušnost, nepokornost. Zahvalnost Allahu djelašajnu dijelima jeste da ono što ti Allah djelašajnu dao od blagodata, da to koristiš samo u hajru. Da Allahu djelašajnu ne prtasiš sa Dakle, ovo su tri temela, tri rukne zahvalnosti. Ako jedan od ovih temelja izostane, čovjek nije zahvalan Allah SWT, onako kako to Allah SWT traže, svetri se trebaju narjeći. I svetri znači je zahvalnost Allah SWT na blagodati. Al-Qasim, al-Junaid, rahmatullahi alayhi, rekao, a shukru, a la yusta'anu bihše ilu lihjanu ala nasih že šukr zahvaljnost je da se nišćim od Allahu ih blabda ti ne koristiš, ala mea sihi, u masjetu njemu, u nepovornosti, neposlušnosti Allahu I to je vrlo važno. Dobro, neko će možda sad doći u dilemu. Pričamo o šukru. Ali šta je to u hamd? Kakva je različka između hamda i šukra? Ne će kazati i šukr je zahvalnost i hamd je zahvalnost, ali to je neka veza među njima, odnosno razlika. Pa ja kazati lako, nada se da ćete zapravi, niko ništa ne piše. Šukr biva sa djerima, a hamd biva sa srcem i sa jezikom. I zbog toga, dakle, ne kažemo hamd sežda. Ne kažemo šta, šukr sežda, je tako? To je jedna razka. I druga razka jeste da šufr biva u iskušenju, a hamd biva u svim situacijama. Kada bi poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, bio sa nečim obradovan, on bi kazao Elhamdu lina i bi nijemati ih i betimu sallallahu. Hvala allahu, odnosno potpuna zahva allahu pripada na ovim njegovim blagodatima, sa čijim blagodatima se završava je ova dobra dana. kada bi neki velar nastupio, poslanji se sallamim i bi kazao Alhamdulillah i ala filiha. Hvala Allahu na svakom stani. Dakle, han bi ovdje u svim situacijama. Al šukru dolazi samo kad u iskušenje. Učenjaci su diskutovali na temu koja je sutro najveće Allahove blagodati koje je dal. Bilo je raznih mišljenja, al otprilike većina smatra uh, citira sljedeći hadis iz njega crpite najčešće Allahu dobrodože da može dati blagoslov. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men asbahat baqa fi ko osmani da će zdravog tijela. "Aamin fi sirbihi", siguran سا سو يو بورودچو قوت يوم اما حران possesses naqoz ta aidan samo zata aidan fakke annama hezet la dunya kau kaže da mu je dat čitao dialog u drugom rivajati fakke annama hezet la dunya bi Dakle, ovaj hadis su razmatrali i iz njega koji je stvoj najveći blagodati koji je Allah, Đelešanu, Može dati, pa su kazali učenjaci da su četiri blagodati, dakle, naj, najosnovniji blagodati. Prva blagodat je mjernak u islama. Poslanih sallallahu a nislebi ovaj hadis kazao prvim ljudima, ashabara, tako, mjernicima. Dakle, blagodat islama. I o, to je najveća blagodata koju može dati nepodinu. I hvala blagodacu Hrvata na, na blagodati Slavere, to je najveća blagodata. Zatim, druga blagodata je blagodat zdravlja. Bez zdravlja život je suroba i težak. Čovjek je u velikom iskušenju, a isto zdravlja se spominje u ovom avisu. Treća, blagodata koju isto tako ovaj izabdeli sa Isaja i ocjenjivanje najvažnijih blagodati koje Allah daje našim boljim srcima jeste nije da se divina blagodat od ljudi da nisi potraži da god da prosiš da nekoga moliš da da da da, da olistiš ole je dobro i boljih hoćati da što ti a ono što je zanimljivo jeste ovaj, da se pađe spominje pa samo na faka jednog dana. Kako danas pristao na na faku od jednog dana? Koliki imam trebao da budi? Ovi što, kako ulišemo, sa mjesečnom gebirom, nekad i šesto mjesečna, navaljaj brašna, navaljaj, ne dija, riži, svega, ovaj nek imam, nek se nađe. Razumijete? Lako glavno da kad gledim za jedan dan, kada se njevam samo u ljudi najmaš svoje nelepije praće. I četvrsta blagodat nije naprav M.N.L.A. blagodat sigurnosti. Koliko je sigurnost bitna i koliko mi razmišljamo o sigurnosti kao blagodati i koliko nekad nekim ishitrenim i nevaljanim i neprovišljenim prostocima mi narušavamo sigurnost ju počin, cil, i još nešto da reći. To je islam. Islam od tebe traži da budiš korisan član društva, da društvo čita o profitu rašto kada ima kao Simeana. Tvoje padanje na seždo Allahu pečici. Znači da ti svakom trebaš da želiš fajr dobro. A mi vidimo našu braću i naše sestre, ovaj uh, Kad voda je u liču, to je toliko strašno, strašan prizor. Ljudi nisu navikli na brade, ali nek se navikavaju. Nije o toj problem, ali je problem što si navišten. Što se ljudi tebe boji zbog tvojej navištenosti. Dozvolite mi da ovako malo splinio sa tijegima. Tvoje lice je tvoj izlog. preko tvoj ljica ti pokazuje šta je u tvojoj unutrini. Ako ti je rasulo u unutrini, dar makno će pokazati na tvoj ljici. Jel tako? Šta te sprečava da, da, da djeviš sada? Da, da se ljudima smiješ, da budeš nasliješ pozar, da budeš prijatelj, da ljudi teže da ti priđu. Da, da bude zagonjetka, zbog čega je uvijek tako vesel, uvijek je tako prijatan, o, pa, pa, pa da ti priđe, pa da te pita. Takav je bio resurs, salalaba, i to je sunet. Sunet koji je napušten. Razumijete, jeste, nekad čovjek ima problema i dođe žuta minuta i, i, i težka situacija i tako dalje, ali to se vraća tebi. ne Nemoj to oprenosti na, na, na, na ljude oko sebe, svoju dolinu. Koliko se ti detalji da ne pričamo o, o, o nekim drugim grupnim stvarima. Liko je sigurnost Biblije. I to je blagodan. I blagodan zaopično prepozna odaka da bude izgubljena. Vi znate kako je bilo u ratu kad čovjek nije bio siguran. Ova, I od granata, i od metaka, i od ne Dakle, velika je blagodan sigurnosti i muslimani su najpleći da čuvaju i očuvaju sigurnost. A ne da izgledaju i da liče i da se neko pojišli, ovaj muslimana zato što, što od njih dolazi potencijalna opasnost. A kad hoćeš da nekoga razumiješ sa ulice koji ima takav gat prema, prema tebi, treba da, da malo uđeš u njegova klijeta, u njegov mazak, pa da vidiš ovaj, jesam li mu ja dao i kakvih povoda zatruditi, prazumijete. Kako ćemo biti zahvalni Allahovi rogovi, dakle da ispunimo ova tri rukna. Zatim tako što će se zahvalati onovi ko nam je Kaže poslanik sallallahu alihi wa sallam, la ješkori la, men la ješkori nas, drugi ili la. Dakle, Allah nije zahvalan onaj ko ne zahvali ljudima. أو دي برمرة رضي الله تعالى عنه ما سترسي در قصاني صلى الله عليه وسلم قال من صنع لم تجدوا ما تكافئو له له حتى تروا أنه قد كافئوه قال <سؤال> قصاني صلى الله <سؤال> عليه وسلم كما رجعني كافو دوبرو مبيموز راة تناطوه دوبرو فإن لم تجدو Matu, kafi, gunevu, feda u gledu. Ako ne nađete, ništa štile ćete mu zvratrati to no dobro. Vi dobite za njega, molite za njega. Sve dok ne budete smatrali da ste mu se tom dobom odlužili. Neko ti nešto učini, hajeli. je neku hediju, odmah mu zvrati hediju. S čim imaš, nemoj da odje sa rata da mu nisu zvratio. To je postupanje po hadisu. Ako nemaš tišći da mu uzratiš, zamoli Allaha, za e, toliko, koliko god ješ ti smatrao da, da je to dovoljno. Danij, od džaberog nama tala, ono se prenosi se s ome kazao, men putje atahem fedadžade fe ležzi bihi. Kaže, kome bude nešto dato, pa nađe od sebe neka uzrati. Fe den I mi je Ako ne nađe, neka zahvali. Nekon pohvali. I mi je toliko za lijeti. Onaj ko pohvali, on se zahvalio. Onaj ko pohvali, on se zahvalio na toj blavolati. A mi se zahvalio za lijeti. Ako prešuti na taj slučaj, na tu situaciju, on je porel kao I treći, او الاستاذ جدي هذه لا لا لا وديعه فكر جوزف ودما يستازي سامي في سوسن تازو ما عليه معروف فقال ل ساعيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في السلام كاجي كومي بودي اوچنيو تاكو بو دوبرو زاخارني سايو فاستو كاجو ميكو ني اوچنيو او تو دوغو جزاك الله خير Allah ti je dao svako dobro, Allah dao mnogo dobro, da kada je ti me se zahvalio. I onda je sunet, nakon što ti neko učili nešto dobro, da zahvališ, da kažeš žezak ala I nije nikako smijetno da ovome dodaš i na našem jeziku. Hvala Allah ti nagradio, Allah ti dao svako dobro ili hvala ti čezak elahajreni, ako čovjek razumije, tako je. To je zahvalnost ljudima i to je sve poslanike sve sa sveme i, i tako su radili i učenjaci. Ja znam primjer Šeha Bani, slošao sam na jedno podavanje, ova, da mu isto tako učinilo dobro djelo, da svoj sad, da tamo neka je svoj sad i odmah uzvratio dao je sad onih uzvati postupio postupio pod padiš. E, zahvaljujem što mogu prositi tako što budemo isto razmišljali to je. E, alhamdulillah. Zadimo sabr Bogobojaznosti i pokoršću, Bogobojaznosti u Allah subhanahu ta'ala: "Wa laqad nasara Allahu bi-Badr wa antum al-adillu, fattaqullaha la'allakum Svek Allah vas je, kaže, pod pomogao da vam svoju pomoć u biti na bedru. Kada ste bili malobrojni, <coughs> fetakullahem alakum tešku i bojite se Allaha, ne bili ste bili zahvalni. Dakle, bogobojaznost on je kao pred uvjet za zahvalnost. Ako si uh, bogobojazan, ti si samim tim šta? Zahvalan. I onda postavljena se pitanje, dobro, pa što je to bogobojaznost? Islamski učerači prazali, bogobojaznost, definicija, bogobojaznost i pjesme, da čovjek uspostavi zastor ili zaštitu ili pregradu između sebe i Allahve kaznije ili srđbe. Dakle, napravi pregradu da ga, da ga kazna i Allahva srđba ne može zadestiti. Tako, tako što će kaži učerjaci izrišavati ono što Allah rješanju na rijediju, a konci se onoga što je zabranio. To je, je Bogo bojaznost, to je definicija Bogo bojaznosti. Da uspostaviš u svom životu zaštu, da te Allah rekazi kako, tako što ćeš izrišavati ono što traži, odrkod se onoga što ti zabranio. To je Bogo bojaznost. Jedna, kada je čovjek takav, to je i zahvalnost. Zatim, sa zadovoljstvom na onim što ti oblađe na šalim kod ljudi. Koliko po nas nekad dođe u situaciji da kaže ovaj, da li je to ružno mišljenje Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je dao ovog evaku, ovog dao evaku. Allah subhanahu wa ta'ala je vlasnik svega i mi smo u njegovom vlasništvu. A vlasnik vlasništva radi sa svojim vlasništvom što on hoće. I niko nema pravo da se u to miješa i da je to sporavljeno, jer smo i mi metak, i metak smo roba. Ko smo mi da se mi miješamo, da budemo nezavodni? Zatim, pazite dobro praktikujući duha na vas, spominje se da je čovjek dužan da se zahvali za svaki izglob kojeg ima na svom tijelu. i ja sam ovaj istražovao po na ovaj hadis našao sam da imaju predaje da se kaže da je 360 zglobova u čovjeku počinjemo e, neki mecenari kažu da da je najviše 230 330 zglobova ali je bitno bitno je poeta da je čovjek duže svakih dana da se zahvali za svaki zglob kojim ima Pa sada preforučuje da je svaka svaki tekvir e, sadaka, jedna sadaka, svaki e, tahmid, dakle, šahadla, sadaka, e, da kadaš alhamdla sadaka, da je tesbi subharala isto sadaka, da pomogniš nepamih, da se popilnije na, na, na jahalicu, ne znam, nije, da uklaniš prepreku sa puta, da je to sadaka. Ali da, da, da se sve ovo čovjeku odluži sa klanjanjem duha namaza da je čovjek zahvalan svojim zlogovima na, na tom tijelu, dakle sa duha namazom. Du, duha namazom, dva rekiata, osam rekiata, četiri rekiata, ali baci to sve u svoju praksu, šta te košta? Minuta, dvije minuta. I inače, evo ja postičim na naklanjanje na, na duha namazom, ali zamislite koliko nas, da da ovako kažem, švera, u pogledu sunije ta namazom. Koliko ljudi se zadovoljili samo sa farzom na namazom? Propuštare o ati do sarata. od paslalika, salava alihi wa sallam, rezani za namazom. Dvanest je, e, e, kak se zove, rekeata, koje čovjek koji bude kvaliju u dana i noći, Allah subhanu wa ta ta'ala na i kuću dželetu. Dva rekiata prije čega sabaha, četiri rekiata prije ovaj, podnije i dva poslije podnije. Dva rekiata poslije akšavan i dva rekiata poslije jaci. 12 rekiata. Allah žele šlanuti za tu obječaje kuću dželjetu. Za nešto, zašto ćeš ti odvojiti nekih, vamo 20 minuta najviše. Allah dženešanu ti obječaje kuću u vječnosti. Takve su dženeckke kuće, kakve je dvorište, od su napravljene, sjebite se. Završi na duljarku da ti neko garatuje prospatnicu za samo minuta fizičkog rada. Ma glužba bi bila, ko će prijeti, da da, da postigne tu kuću, da riješi pitanje, krovara glavne. A gospodar svih svijetola te poziva i nuditi kuću u dženetu za dvanijest ovih rekcijata. Pa onda, dakle, nije lojično da, da, da, da se praktikuje duha namaz, a ne praktikuje se sunet. Razumijete? Zato sam malo izgledio. Ovaj. Svetim. Isto tako, praktikujući šukur seždu, Allah poslanjih s.a.s. kad je bi bio ogradovan učinio bi šukur seždu. I za ovu šukur seždu ne treba artist da čovjek ima. I ne treba isto tako da bude čovjek okreni prema kidu. Dakle, jednostavno, mrakom, ovaj, lijepe vijesti, radosti čovjek ovaj, učini seždu i zahvali Allah s.a.s. to nije namaz. Dobro, s ovim bih završio, ovaj, evo i dovoljili smo, ja molim Allaha subhanahu ta'ala da okrasti naše grijehe, molim Allaha subhanahu ta'ala da bude zadovoljna sa nama, da nas područi onoj metri što ne znamo i da nas e, uputi da sprovedemo ono što znamo, molim Allaha da našanu da nam promogne u ovaj, radu za njegovu vjeru, ako je nešto dobro dilo. Od svega ono što ste čuli, to je isključivo da nas su parlamentarami, a sve manjkavoski su organeleva, sada su parlamentarami radi, nada li je pošlišani.